Каръл чепек Марта и Мария. И както вървяха, той влезе в едно село. Една жена, на име Марта, го приел дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Исуса и се заслуша в ръчта му. А Марта се олиса в голяма шетня и като пристъпи, рече, Господи, безразлично ли ти е, че сестра ми ме оставя сама да шетам? Кажи и кратко проче да ми помогне. Исус и кратко отговори и рече, е Марто, е Марто. Ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само. Потребно. И Мария избра добрата част, която няма да и кратко се отнеме. F. Света лука 10-3842. Та тази вечер Марта отиде при съседката си Тамар, жената на Яков Грюнфелд, родилката. И като видя Марта, че огнището ще огасне, сложи дърва и седна пред огнището да разпали огъня. А когато се изви пламък, Марта мълчаливо се загледа в него. Тогава госпожа Тамар рече, Колко сте добра, е Мартичке. Толкова грижи полагате, просто не знам как ще ви се отплатя. Но Марта не каза нищо и не откъсна поглед от огъня. Тогава госпожа Тамар се обърна към нея и я попита: Вярно ли е, Е Мартичке, че днес у вас е идвал на зарецкия травиедно? И отговори Марта. Идва! И плесна ръце госпожа Тамар и каза: Колко сте щастлива, госпожице Марта, разбира се, у нас той не би дошъл, но вие заслужавате, вие сте толкова добра стопанка. Тогава Марта се наведе на тоганя, припряно за занарежда дървата и рече. Какво да ви кажа, госпожата Мар, в дън земя ми идеше да се проваля? Можех ли да си помисля, че сега, преди празниците? Хубаво, мисля си аз, най ще опера. Нали знаете, нашата Мария час по час си сменява белето. Та хвърля мазна един куп мръсното белео и по едно време чувам. Добър ден, момичета, ето го, застанал на прага. Аз се развиках. Мария, Мария, ела побързо, да ми помогна де, да приберем купчината ризи. Емарчето долетя разчурлена и щом го видя, започна да вика като обезумяла. Учителю, учителю, вие ли сте дошъл у нас? И туп, ето я на колене пред него, разхълцана и му целува ръцете. Госпожата Мар, чака се засрамих заради нея. Какво ли си помислил учителят, такава една побъркани истеричка, че и тия мръсни парцали навсякъде, едва му спях да му кажа, седнете, учителю, и взех да прибирам белето, а Мария го дърпа за ръка и хълца, учителю, говорете, кажете ни нещо, Рабони, две, представете ли си, госпожата мър, тя му вика Рабони. А пък навсякъде толкова разхвърляно, нали знаете, когато се пере, а и непометено, какво ли си помислил той за нас, знаете ли? Е, Мартичке, успокояваше госпожа Грюмфелд, мъжете обикновено не забелязват, че е разхвърлено. Знам ги аз тях. И така да е, заяви Марта с остро-плъмтящ поглед. Но ред трябва да има. Погледнете, госпожа Грюмфелд, когато учителят беше на обято Лоня, митничаря, тогава Мария можа да му умие нозете със сълзите си и да ги избърше с косата си. Ще ви кажа, госпожа Тамър, такова нещо аз не бих се осмелила дори да помисля, но поне подат на който ще му предложа да стъпи, ми се искаше да бъде чист. Това да, и да простра пред него хубаво килимче, онова от Дамаск. А не мръсното бело, да му бърше краката с сълзите и косите си. Виж, на това е марчето способна, но да се среши поне, когато дойде той, не, и да избърше пода пред него, това също не. Курди са се на земята пред него, око кория и такива очища и хайде, разказвай сега, рабони. И разказа ли ви нещо? С жадно любопитство попита госпожа Тамар. Разказа, отговори бавно Марта. Усмихваше се и говореше на Мария. аз, нали знаете, най-напред да прибера белето, после пък да му поднеса поне малко мляко, макар и козе, и късче хляб, види ми се със сипани и уморен, Идеше ми да му кажа, «Учителю, ще ви донеса възглавница, починете си малко, подремнете, ние ще бъдем потихи от водата, няма да дишаме дори, но нали знаете?» Госпожа Грюнфелд, човек не му дава сърце да го прекъсне. Не ми остана нищо друго, освен да ходя на пръсти около него, та дано Мария се сети да млъкне и пази тишина, ама къде ти? Говорете още, учителю, моля, моля ви, още нещо. А той, добрякът, се усмихва и говори. Ах, колко ми се иска да чуя какво е казал, въздъхна госпожата Мар. И на мене ми се искаше, госпожата Мар отвърна и кратко сухо Марта. Но нали някой трябваше да изстуди млякото, та да му бъде по-приятно? Пък трябваше да се намери и малко мед за хляба. След това отскочих до Ефримови. Обещала бях на Ефраимица да наглеждам децата и кратко, докато тя е на пазара. Така е, госпожа Грюнфелд и старите моми като мене понякога са полезни за нещичко. Поне брат ми Лазър да си беше вкъщи. Но Лазар, като видя на заранта, че ще перем, каза, ясно, момичета, тая не е за мене. Измъквам се, но ти, Емарто, внимавай и, ако видиш да минава оня билкър, ливанецът, купи от него граден чай, той, наш лазар, госпожата Мър, все нещо се оплаква от гърдите си, много отслабна напоследък. Та си мисля аз, да на Лаза се върне, докато учителята у нас, аз вярвам, госпожа Грюнфелт, че той може да излекува лазара. Като чуех някой да минава отвън, се изтичвах пред къщи и виках подир минувачите. Господин Шер, господин Леви, Господини Шахър, ако видите брат ми Лазар, кажете му да се върне веднага, ама веднага да се върне в На всичкото отгоре и следя да ни изпусна Билкаря, не знаех кое порано да сторя. Знам аз, рече госпожа Грюнфелд. Със семейството само грижи има човек. Оставете грижите, каза Марта. Ами на човек все му се иска и той да чуе Словото Божие, госпожа Грюнфелд. Аз съм една глупава жена, слугиня съм си и нищо друго. казвам си. Все някой трябва да свърши и работа, някой трябва да готви и пере, да кърпи парцалите и чисти паяжините? какво да правиш. Като нашето Марче не го бива за тия работи. Тя вече не е толкова красива както някога, госпожата мър, но тя беше такава хубавица, че че час просто трябваше да й кратко слугувам, разбирате ли? А при това всеки ме смята за злобна, госпожа Грюнфелд, вие разбирате от тия неща, може ли злобната и нещастна жена да сготви нещо свясно, а пък аз не съм лошо готвачка? Щом като Мария е красива, поне нека Марта да готви добре. Кажете, не съм ли права? И защо ли ви ги разправям? Госпожата Мър, нима вие не знаете тези неща. Понякога човек само за малко кръсти ръце, за много малко, и му дойдат едни такива странни мисли. Струва ти се, че някой някъде ще ти каже нещо или ще те погледне някак си така, сякаш да ти каже. Да ще. с любовта си не обгръщаш и се раздаваш цяла. С тялото си бършеш праха и поддържаш съвършена чистота на душата си. Ние влизаме в твоя дом, сякаш това си ти самата. Е Марто, и ти по своему силно си любила. Наистина е така, каза госпожа Грюнфелд. А ако имахте шест деца като мене, е Мартичке, те първа щяхте да разберете. Тогава Марта каза. Госпожа Грюнфелд, когато неочаквано дойде той, учителят от Назарет, аз просто се ужасих. Може би и може би идва да кажа онова хубаво нещо което, стори ми се, бях чекала толкова години, а то да се случи такова безредие в къщи. Сърцето ми заседна в гърлото, дума не можах да кажа. Помисли си, ще мине, каква глупава жена съм, ще взема през това време да натупя белето и ще отскоча до Ефреймови. Ще претя да повикат наш лазар и ще изпъдя от двора кокошките, да не го смущават. След това, когато торих всичко вред, ме обхвана една такава прекрасна увереност. Сега съм готова да чуя Словото Божие. И аз тихо, тихичко отидох в стаята, където седеше той и говореше. Мария седеше в краката му и не сваляше очите си от него. Марта сухо се засмя. Мина ми презума как ви бих изглеждала аз, ако се бях окукорила така срещу него. В този миг, госпожа Грюмфелт, той така мило и открито ме погледна, сякаш искаше да ми каже нещо. И аз изведнъж виждам, Боже, колко е мършав! Нали знаете, никъде нищо свясно не му се случва да хапне, а хлябът и медът си стоят почти недокоснати. Тогава ми мина през ума, гълъби. Ще му приготвя гълъби. Ще изпретя Емарчето да донесе от пазара, а през това време той ще си почине малко. Марче, казва ми кратко аз, ела за малко в кухнята, а Мария нищо, сякаше сляпа и глуха. Не искала да остави госта самичък, опита се госпожата Мар да успокои Марта. По-добре да се беше погрижила да го нахрани с нещо, остро възрази Марта, нали това ни е работата на нас, жените? И като видях, че Мария не чува, а само гледа като в изтъпление, тогава госпожата Мар, аз дори не знае как се случи това, но аз не може да не го кажа. Господи, казах аз, нима ти безразлично, че сестра ми ме оставя сама да прислужвам? Кажи и кратко да ми помогне в кухнята. ей тъй, без да искам, го изтърсих. Ей-той каза ли и кратко? попита госпожа Грюнфелд. Трескавите очи на Марта се наляха със сълзи. Е Марто, е Марто, усърдна си и се грижиш за много неща, ала едно е нужно. Мария избрала по-добрата част и нея никой не ще и кратко отнеме. Ей така няка каза, госпожа Тамар. И това ли всичко, което каза, попита госпожа Тамар след известно мълчание. Всичко, доколкото зная, каза Марта, като бършеше грубо сълзите си с ръка. След това отидов да кукя гълъби. Разбойници са тия на пазара, госпожа Грюнфелд, опекох ги, а за вас готвих супа от дреболите. Знам си аз, рече госпожа Грюнфелд. Вие сте много добра, е Мартичке. Не съм, рече, троснато Марта, знаете ли? За пръв път ми се случва да оставя гълъбите недопечени. Те, че бяха корави, корави бяха, но и аз нещо не ми вървеше той път. Какво да правя, госпожа Тамар? Но аз имам безкрайна вяра в него, и аз, набожно Божно рече, госпожата Мар. А иначе какво каза той, е Мартичке? Какво говори на Мария? Какво учеше той? Не знам, каза Марта. Питах Мария, но нали знаете каква е завеяна? и аз не знам вече, каза ми тя, честна дума, не бих могла да си спомня нито дума, но това беше така ужасно красиво, е Марто, и аз съм така безкрайно щастлива. Заслужава си, призна госпожа Тамар. Марта шумно се изсекна и каза. Дайте, госпожа Грюнфелд, дайте да ви преповя пискуна. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право 1932 Карел Чапек. Символ за авторско право 1968 Светомир Иванчев. Превод от Чешки. Керел Къпик. 1932. Сканиране, разпознаване и редакция. Къча. Издание. Карел Чапек. Книга Апокрифи. Разкази. Издателство Народна младеж. София, 1968. Редактор на издателството Вера Филипова. Художник Иван Кирков. Художествен редактор Иван Стуилов. Технически редактор Лазар Христов. Коректор Мери Керанкова. Керол Апикей. Кенеч Покрав. Вюайден 4. Скославенски спесувател. Праха 1964. Свалено от моята библиотека HTTP 20 дабъл наклоне на черта се четенке. Точка АНФ наклоне на черта текст наклоне на черта 0649. Последна редакция 2009-03-19 часа. Нотс Едно. Рави Староевър. Еврейско духовно лице Законочител. Има се предвид Исус. 2. Арабони. Арамейски. Учителю